До дальнострільного він Аполона благаючи мовив. Зглянься, владарю, чи ти у багатій країні Лікийській перебуваєш, чи втрої, бо всюди ти вислухать можеш скорбного мужа, що нині зазнав гіркої скорботи. Рана у мене важка, і навколо усю мені руку гострим болем проймає, і досі не можу, як крові... Затомувати на ній, і плече аж замліло від болю. Списан не можу я втримати міцно, нібитися вийти на ворогів. Тим часом найкращий із воїв загинув. всім син, Сарпедон, не схотів захистить він із сина. Нині ж владарю важку загой наболілу цю рану. Болів гамуй, дай силу. Щоб скликати міг я лікійських товаришів і підняти їм дух для завзятої битви. Щоб спромігся я й сам за загиблого битися мужа. Так він молився, і Феб Аполон тоді зглянувся на нього. Болі йому вгамував, кров чорну назяючий рані затомував і силу велику вдихнув йому в душу. Главк тоді радістю сповнився, в серці своєму збагнувши, що молитви його зразу ж могутній почув дальносяжець. Спершу він всіх обійшов полководців лікійського війська і заохотив навкруг Сарпидона завзято змагатись. Потім кроком цягнистим пішов до троянських героїв. Полідамента, сина Пантоя, з ясним Агенором, та до Енея Хороброго з Гектором мідіно близько до них підійшов і слово промовив крилати. — Гекторе, зовсім ти нині забув про союзників наших. Тож задля тебе вони, от вітчизни і друзів далеко, душі свої покладають, а ти захищать їх не хочеш. «Вбитий лежить Сарпедон, вважай щитоносних лікіян, той, що стеріг правосуддям і силою землю лікійську, списом патрокла здолав його нині арей міднозбройний. Встаньте ж, друзі, обуренням гнівним серця свої сповніть, щоб не зняли мірмідони озброєння з нього, і трупа не поганібили у гніві». На нас забитих Данаїв, що біля їх кораблів ми стільки списами убили. Так він сказав і троян аж до дна їх сердець невимовний смуток обняв нездоланний, тому, що, хоча й іноземець міста оплотом він був, і з собою привів він багато воїв одважних і сам поміж ними в боях визначався. Ринули грізно вони на Данаїв, їх вів за собою Гектор, лихий за смерть Серпедона. А воя махейським дух бойовий бадьорило відважне патроклове серце. Спершу еантам він мовив, що й так уже в бій поривались. Нині, еанти, хай з ворогом битися любовам буде. Так же, як досі ви бились, а й то б іще й навіть завзятіш. Вбитий лежить Сарпедон, який через мури Ахейський перший прорвався, от би його захопити й зганьбити, з пліч обладунок зірвать і приборкать безжальною міддю, товаришів бойових, що його боронитимуть тіло. Так він сказав, та еанти й самі уже в бій поривались а як вожді обох військ бойові укріпили фаланги, трої сини Ілікіяни та Мірмідоний Ахеї, лютовани у бою над полеглого трупом щепились з криком жахливим, і воїнів зброя навколо дзвеніла. Ніч над жорстокою битвою Зевс розпростер згубну, щоб іще згубніший бій розгорівся над улюбленим сином. Спершу трояни відтисли назад бистрооких Ахеїв, впав бо убитий відразу, не гірший з мужів Мірмідонських, дуже агакла відважного син Епігей, богосвітлий, був він колись у Будеї, добре заселенім місті, владерем. Та одного, умертвивши із родичів знатних, він сріблу ногу фетіду благав Іпелея про захист, ті ж його разом за хілом мужів переборцем послали до Іліона багатого кіньми з троянами битись,